Áldott jóságú nagyapám. Nagyanyámat, Bonca Bertát már régen özvegytörök Károlynénak hívták, barna hajában ezüst s nem viselt többé csak fekete ruhákat, amikor nekem, akkor tizennégy éves unokájának elmesélte házas élete izgalmakban gazdag, érdekes történetét. Szeretném szavait úgy feljegyezhetni itten, ahogyan akkor tőle hallottam, mert megőrzésre való históriája az akkori magyar úri világ virtuskodón boldog életének. Ebben a boldog világban négy lovas hintó röpítette a könnyű halálba Daliás nagyapánkat. Mi alatt nagyanyán könnyes szeme, tehetetlen szíve, ott vérzett el a fodros, fehér, molfüggönyök mögött. Ezt mesélte a nagyanyám. falvi Török Károly Gyönyörű ember volt. Magas, vállas, fekete, óriás. Kicsit korán kopaszodott, De sötét szemei tüzesek voltak, Lába, keze kicsi És úri formájú. Bolondultak is érte a vidék asszonyai, Malvina is majd megveszett miatta. De ő semmibe se vette Azt a sok eszetlen forgolódást, Amit véghez vittek körülötte a nők. Olcsó és értéktelen portéka volt előtte az az asszony, aki maga kínálja föl magát. Árvalány létemre akkoriban Malvinánál, asszonynővérem házánál találtam otthonra. Dolgos, komoly, szemérmes természetemmel egészen másmilyen voltam, mint ő. Talán láttam is egyet-mást körülötte, amit nem találtam illendőnek, mégsem avatkozhattam dolgaiba. Fiatalabb és reászorult voltam, sógorom pedig szegény, szelíd ember. Soha se tudott volna rendet teremteni szilajvérű, mulatos nővérem körül. Vendéges, jókedvű házuk volt, ahol beteges csenevész egyetlen kislányuk velem együtt, nem sok vizet zavart, amikor a csinos, minden mulatságra felkészült háziasszony a vidék ifjúságát maga köré gyűjtötte. Nagyapád is így került a házukhoz egyszer-kétszer, talán többször is, nem tudhatom, hiszen engem nem is ismert, mert Malvina gondoskodott róla, hogy én, a házában élő fiatal lány, soha ne zavarjam vidám életét, s kezemből soha ki ne fogjon egy pillanatra se a rám bízott napi munka. Egy napon mégis találkoztam a nagyapáddal, véletlenségből, Pár pillanat volt az egész, de ő meglátott, és utánam nézett. Ez a nézés megzavart. Fülem tövéig piros lettem, mikor beléptem a szobába, kezemben egy tál frissen sült, meleg vajas pogácsával. Az asztal mellett ott ült a nagyapád. Amikor észrevettem, kiejtettem mindent a kezemből. – Ügyetlen! – szészekte felém dühösen Malvina, mi alatt a pogácsák szertegorultak, és a tányér összetörött. Sógorom rémülten pislogott maga elé, Nagyapád pedig, a kedves, előkelő fiatal gavallér Lehajolt és segített nekem helyrehozni a megtörtént szerencsétlenséget. – Hagyja, kérem! – pattant idegesen nővérem hangja ránk. – A lány majd fölszedi a cserepeket, Húgom pedig jövőre jobban vigyáz, hogy ne legyen oka szégyelnie az ügyetlenségét. Török Károly csöndesen visszajött a helyére, én meg kiszaladtam a szobából, és nem is kerültem szemük elé többé, csak a búcsúzáskor, mikor is a vendég kerestetett. Ott, akkor a búcsúzásnál, érthetően és értelmesen, úgy, hogy mindenki megérthesse, így szólott későbbi nagyapád. Kérem, bánjanak gyöngédebben az én kis menyasszonyommal, mert rövid időn belül feleségem mi lesz. Stafirungról anyám majd gondoskodni fog. Kérem, ne legyenek nyugtalanok miatta. Megcsókolta a kezemet, ez volt az első férfi készcsók, amit életemben kaptam, és ott hagyta velem együtt az egész sóbálványja a dermet társaságot. Mikor Malvina megértette, hogy mi történt, oktalan sírásával, csikoltozásaival napokig földulta a ház békességét. Kacér voltam lusta, haszontalan, hálátlan, munkakerülő, számító perszóna, aki csúnya alattomosságommal befontam magamat áldott jóságú nagyapád szívébe. Én leszek a felelős, sivította felém. Az én házam híre viseli a szégyent, Amikor kisül, hogy nővérem a főszolga bíróné, A járás első asszonya ügyetlen és tudatlan, Aki naplopáson kívül semmihez nem ért. Ja, Istenem, hogy megvertél engem? Szegény jó úgy járt utána, mint egy kis kutya. Némán váltogatta a hidegvizes borogatást Nővérem lázongó homlokán. Én meg belemerültem, mint mindig, a rám váró napi munkába, ha lehetett még szótlanabbul, mint azelőtt. Ugyan nem veszi el, ugye nem kell neki, panaszolt ki a zártajtók mögül a konok asszonyi kétségbeesés. és napokig gyötrődött, és kínozta magát, lesötétített szobájában malvina, miközben szemrehányások özönével árasztotta el szegény türelmes sógoromat, aki gyöngeségében. Őszintén sajnált a szenvedő feleségét. Pár hét múlva megvolt az esküvőm. Nem tehettem róla, a járás első asszonya lett belőlem, né. az alispán és a járás első uraival Közeli rokonságban álló török Károly, irigyelt felesége, Dolgos, tiszta asszony, aki hűségesen szerettem az uramat, Biztosan ő is szeretett engem. Nagy házat vittünk, nagyapád állása és természete megkívánta a módos úri életet. Apósom halála után anyósom is hozzánk költözött öreg falvi török Istvánné, született kisbaconi Benedek polixénia. Nehéz természetű, finnyás és gőgös dáma volt. Sok türelem, sok szív kellett hozzá, hogy jól érezze magát nálunk. Türelmesen, alázatos szívvel szolgáltam az uram édesanyját. Házunkban naponta folyt a vendégjárás. Soha nem tudhattam, mikor kit hoz magával az uram ebédre, vacsorára, de azt tudnom kellett, hogy az ebédnek, vacsorának, bármennyien üljünk is asztalhoz, mennyiségben, minőségben elsőrendűnek kell lennie. Mert áldott jóságon nagyapát kényes volt a konyhánk hírére, márkás boraira, a kifogástalan terítésre. Jöttek a vármegye vezető urai, többnyire rokonok, mulatós, igényes, bővérű társaság. Szólt a cigány, ömlött a bors, a pompás négyes fogatok éjjel-nappal készen létben álltak. Lívrés kocsis, sújtásos hajdú, bokrétás ünneplőbe öltözött kalotaszegi parasztlányok forogtak az asztalunk körül. Mintha mindig nagy ünnep volna. Nagyapád a szeme villanásával dirigált a házarendjét, és sötét szemének egy rebbenése tudtamul adta, hogy most csöndesen, észrevétlenül vissza kell vonulnom. Ez a komoly, némán rendelkező tekintet fölváltatta a személyzetet is. A lánycselédek asztal körüli munkáját átvette a hajdú, mert ilyenkor kezdetét vette az úrimúri féktelenebbik része, ahol is szemérmes asszony népnek nem volt többé helye. Találta nyugalmat az így kiparancsolt asszony ösztön, alig hiszem. Soha nem tudtam ilyenkor lefeküdni. Ébren tartott a lárma és az izgalom, félrevert haranként vert a szívem, miközben az ajtóréseken keresztül beszivárgott a pipafüst, és az egyre nehézkesebbé durvuló férfi kedv Sokszor virradatig ott árva rémületben, reszketve az est békés befejezéséért, imádkozva nagyapádért. Ez többször történt így, mint másképp. Míg nálunk nem csendesedett el az élet, a mi vendégségbe járásaink hirtelen véget értek. Nálam elvágta ezeket a kényszeredett kirándulásokat az anyasság. Kellepelt a gólya, jöttek a gyerekek, Hozták a nagy megszenvedett örömöt, Hogy földhözvágon vigasztalhatatlan bánatot hagyjanak maguk után. Boldog anya voltam, egészséges, büszke, jótejű fiatal anya, Legszebb gyermekeim nekem voltak, és legkeservesebben talán én sírattam meg őket minden anyák között. Első kisfiamnak csodájára jártak, Rendkívüli nagysága, szépsége, súlya és értelme magában viselte a korai halált. Nagyapát csengő aranyakat dobott a vizébe, amikor füröztötték. A büszkesége nem ismert határt valahányszor ránézett. Alig volt két hónapos, amikor hirtelen meghalt, a gyulladásban. Fájdalmamban mindent megutáltam, amit szerettem előtt. kerültem az embereket, mert egészséges élő gyermekeik voltak, és menekültem a gyerekektől, mert éltek, és az enyém nem ugrált közöttük. Nagyapád gyöngéd volt hozzám, sajnált is a maga módján, hiszen ő is szerette a fiát, de férfi ember mégiscsak férfi ember, aki hamar végez az ilyen természetű meddő bánatokkal. Egy napon megelégelte a gyászba borult házunk szomorúságát, vette a kalapját, bevágta magát, reáváró négyes fogatába, és Gyuri bácsi az öreg kocsis oda röpítette, ahol vigaszt adott a kártya, a bor és a jó barátok hada. Napok, hetek, hónapok múltak, biztos a névek is. Nem voltam többé egyedül, mert bár fogalmam sem lehetett róla, hogy az uram merre jár, egy új gyerekkel vartam hosszú délutánokon, Csöndesen meghúzódva az anyósom mellett. Hallgattam ennek az okos, magabízón, gőgös asszonynak igazságait. Ilyesmiket mondott, az én áldott jóságú fiam, Legkülönbb ember az egész vármegyénkben, Nem csak a legszebb, hanem a legjobb is. Isten különös kegye értéget, fiam, Amikor feleségül választott maga mellé. Tégedet, akinek jó neveden kívül Egyebet sem volt az árvaságodnál. Légy boldog, hogy kedvét keresheted, S a kívánsága maradjon mindig szent előtted. Gyereked volt, és látom, gyereked lesz megint az én fiamtól. tudod e fogni, milyen szerencsés vagy? Örülj, légy szép, A bánat elcsúnyít és bűn, Amikor az én fiam szerelméből gyermeket születik. Így beszélt anyósum, meggondolt bölcsessége aláhúzott, és meghangsúlyozott minden szót, hogy oda találjon, mint egy kis hegyes tőr a szív közepébe. Uszájos, hosszú fekete ruhájában, megnyúltan, alig őszülő kis fekete fejével ott ült mereven, és méltóságosan legyintett felém aszott sárgás keze a sok nehéz, sötét csipke közül. Mit felelhettem volna, amikor minden szavában tökéletesen igaza volt. Az uramra gondoltam, és a gyerekünkre, itt ha sikerül világra hoznom, nekik köszönhetek. S hirtelen megcsókoltam a felém nyújtott erélyes ráncos kis kezet. Az új anyaság öröme elcsilingelte szívem körül a régi bánatot. Kislányom született, és a pár évi pihenés után még egy kislányt adott nekünk az Isten. Most már nem voltam szerencsétlen. Ez a két gyönyörű kis angyal ártatlan örömével Felderítette szomorú házunk táját. Keményített ezer fodru, hófehér ruhácskáikban Tisztán és üdén, mint a nyíló tavaszi virágok Táncoltak a napfényben, s kis kilógó csipkés bugyogójuk Habosan villant elő napsütötte formás lábszárukon. Öltöztettem őket, vetkőztettem őket, füröztöttem őket, Fésülgettem őket. Néha, nagy ritkán, ha nagyapádat közöttünk hagyta a baráti kör. Mi voltunk a legboldogabbak talán az egész világon. Ilyenkor anyósom önérzetesen ült magas támlájuk karszékében, lábai dzsámoján pihentetve. Mellette hevert Jolly, a kis pincsikutyánk. Lent a földön, a szőnyegen pedig, gyerek a gyerekek között, végighasalt a nagyapád. Két méteres óriás, akinek hátán táncoltak, ugráltak, kedvük szerint a gyerekek. Igaz, ez ritkán volt így. Többször volt úgy, hogy italosan, több napi kimaradás után, szótlanul és letörve került haza szegény uram. Ilyenkor a kislányok mozdulni sem mertek. Összecsukott is fehér galambok, ilyetten fogóztak szoknyám védelmébe. Én már megint gyermeket vártam, és ebben az időben előfordult velem, ami még sohatán, életemben először, olyan halkanot csak magam hallhattam, énekelgettem is. Nagy nyugalom árad belőlem, hirtelen megértettem anyósom szavait a fiáról és a boldogságról, s meghajtott fővel alázatosan hozzákezdtem varni az új gyerekkelendjét kisfiam született. Áldott jóságú nagyapádat ilyen boldognak talán még soha nem láttam. Meghalt fiunk helyébe adta Isten ezt a fiút. Nem volt olyan rendkívüli gyerek, mint az első, de nagy volt ő is. Súlyos, fejlett, tiszta vonású, kinek nagy sötét szemei fényéből az édesapja tekintette nézetre ám. Engem csúnyán legyöngített ez a szülés, de jóságos nagyapád most is bőven szórta a csengő aranyakat, és gőgösen zárkózott anyósommal, szövetkezve, megrendezték a nagy keresztelőt. Apja után Károly lett a kisfiunk neve, és a nagy családi ünnepségre Miklós öcsém Pestről, Malvina nővérem csúcsáról az urával, hozzánk utazott bámfihunyadra. Mielőtt én lázasan feküdtem virágok és csipkék között, szinte kábult öntudatlanságomban, állandóan behallatszott hangos vidámkedvük. malvina nővérem be is szaladt pár pillanatra hozzám, rózsaszín fodrai között divatos loknis frizurájával, szelesen, lobogón az élet túlfűtöttségétől, alig volt ideje szót váltani velem. Csak gyöngéden összerázott az ágyban, Amint félájultam, feküdtem, És kiszaladt a napsütésbe, A gavallérok közé. Később sógorom is besurrant egy percre, Alázatosan, csendesen, Megkeresni Malvina ágyamon felejtett Kis táskáját, hogy utána vigye. Kisfiam már kétesztendős volt, Erős, szép gyerek, a lányok négy és hat évesek. Drága kis rózsabimbók, Lassan-lassan visszakaptam én is a régi erőmet, de kedvemet tartósan elvette valami. Rettenetesen nyugtalanított az uram változatlanul fáradhatatlan, mulatozó kedve. Éjszakákon keresztül vergődtem álmatlanul magányosan, ezer kétség között. Rám már a reggel, és még mindig megfejthetetlen volt számomra, hogy miből és meddig bírjuk így ezt az életet. De gondjaimról nem volt kivel beszélnem. Anyósom istenként tisztelte a fiát, Amit ő tette, az mindig jól volt téve. De nem is volt itt kivel vitatkoznom az igazságomról, Mert anyósom, a gőgös, karcsú nagyasszony Egyik napról a másikra összeesett. Haja megőszült, hát a hajlott lett, Szemefüle megromlott, Emlékezete cserben hagyta, Minden lépésénél segítségre szorult szegény. Én és a gyerekek készséggel kiszolgáltuk, ameddig tehettük, de egy téli estén váratlanul meghalt. Hirtelen hagyott itt bennünket, s áldott jóságú nagyapádat, az ő mindenkinél különbnek tartott fiát, alig tudtam előkeríteni az anyja temetésére. Utána két-három napig csöndesen otthon ült az uram, sajnálattal emlegette az édesanyját. Aztán elmosódott benne emléke az anyaszívnek. Anyósom halála úgy reméltem felszabadít a kétségektől, És visszavisz az uramhoz. Túl erősek voltak így ketten ellenem, Egyformák és magabízók. Úgy képzeltem, a nagyasszony meghalt, És most megint annyi magányos gyötrelem után Enyém lesz az uram. Fölfigyel végre a hangomra, és megkérhetem, megkérdezhetem, jó-e így folytatni az életét. Nem sikerült. Mindig gyöngéd és kedves volt hozzám, de most az egyszer komor lett és ingerült, ahogy mondotta. Miért üldözöl el a házból? Befogatott, és már vitte is a négy szürkeló ismeretlen örömök felé, hogy megint ne tudjam sokáig, hol él, mit csinál. Zegény árva szívem roskadozott a rázuhant élettől, őriztem a házat, próbáltam tisztán rendesen nevelni két kis gyermekemet, mert csak ketten voltak életben már. mama halála után egy még sokkal borzalmasabb csapás vált reánk. A diftérja úgy csapott le egészséges, gyönyörű gyermekeim közé, mint a vércse, Hogy fészkéből ragadja ki a védekezni nem tudó madár fiókát. Kisebbik lányom, az ötödik évében járó Lilike egy reggel hirtelen torokfájásról panaszkodott, és mire a kisváros egyetlen orvosát előteremtettük, estére ott feküdt hidegen, élettelenül. Néhány év előtt megőrjített volna ilyen kiheverhetetlen ütése az Istennek. Most annyira el voltam kínozva, hogy még a legállatibb szenvedést is úgy fogadtam, mintha csak félig lennék ébren ebben a szörnyűséges életben. Gépjesen végeztem, ami rám várt, égő szemem talán nem is látott semmit sem abból, ami napokon keresztül drága kis halottunk körül történt. Sógoromék jöttek segítségemre, meg az uram itt élő rokonsága. Aztán elmúlt ez is. Magunkra maradtunk két élő gyerekünkkel. Ha reájuk néztem, kerestem köztük a harmadikat, azt az édes, mosolygó kis teremtést aki vigasztalást adó meleg jóságával úgy hagyott itt bennünket, ahogyan a madár, a bárány felhő vagy a tavasztóva tűnik. Nem lehetett többé csodát várni, de talpra kellett állnom, mert a másik két gyerek élt, és szoknyámba fogódzva édesanyát követelt maga mellé, hiszen az apjukat úgyis alig látták. Erősnek kellett lennem, ember erősnek, és túlnőni a saját bajaimon, rendre, szeretetre, tiszteletre nevelni a két kicsit az apjuk iránt, átmosolyogni a visszafolytott könnyekes reggeltől estig mesélni, a jó gyerekek jó dolgáról, miközben fölégetett a kíváncsiság a kín. Hol él, mit csinál, mit gondol az uram? Jaj, ha váratlanul jön egy felülvizsgálás, és ő nem tud helytálni, elszámolni a rábízott dolgokkal, mi lesz velünk? Soha nem beszélt hivatalos gondjairól velem, most végtelenül fájt és megalázott, hogy én nem voltam soha társ mellette. Csak asszony és anya. Ezek alatt a keserves napok alatt áldott jóságú nagyapád bizony nem bósult. Kártyázott és ivott a többi cimborával. Később tudtam csak meg, hogy állandó szobát véreltek a kisváros első szállodájában, ahol vidám poharazás közben kidöglésig ütötték a blattot a megyei urak. Aki nem bírta tovább, lefeküdt és kialudta magát, hogy újból előről kezdhesse az egészet. Kinőtt a szakáluk, pirosan égett a szemük fehérje, gyűröttek és piszkosak lettek a nehéz kötként reájuk rakódó pipafüstől. csupa kényes, igényes ember, mit törődtek vele. Otthon mindegyikért virrasztott és imádkozott a kétségbeesés egy-egy tiszta asszony rémült szemében, aki álmatlanul vergődött az ura után. Mit is tehettünk jobbat, többet értük, mikor ilyenek voltak. A lány figyelmeztette egy napon szegény jó uramat, hogy vigyázzon, Azért veszít már napok óta, mert jó barátai a díványra tessékelik. A dívány mögött tükörlóg a falon, a tükörből mindenki előre ismeri minden lapját, amit kihív. Nagyapád egyszerre kiózanodott, nem szólt semmit, csak mosdóvizet kért, s úgy, amint volt, éjjel, zuhogó esőben váratlanul hazajött. Hazahozta a négy szürke Kérdezni, örülni, sírni, nyakába borulni nem volt szabad. Az oldalára billenő nagyurat bizonytalan kedvű ébredésében nem zavarhatta meg soha senki. Nem sikolthattam fel az örömtől, hogy megjött és élve kaptuk vissza, mert áldott jóságú nagyapád nem ismert tréfát, és ilyenkor rettenetes lett. Kise se a kocsiból, csak rászólt a bakon parancsára leső Gyuri bácsira, s csöndesen, de ellentmondást nem ismerő hangon kiadta a parancsot. Itten minket nem szívesen látnak, menjünk oda-vissza, honnan jöttünk. Gyuri bácsi suhintott egyet ostora hegyével, rugalmas gyorsasággal fordultak a lovaksa, négy szürke sárkány röpítette vissza a pusztulásba a te áldott jóságú nagyapádat. Ennyit mesélt el nagyanyám, de én tudom, és tovább jegyzem a történet folytatását is. Évek kis örömei és sok nagy szomorúsága után, egy nyers, kora tavaszi délután szokatlanul korán hozta haza a négyes fogat, a tekintettes főszolgabíró urat. Csöndes volt és szomorú. Ágyat bontatott, teát kért, de mire megihatta volna a teát, megállott a szíve. Idősebb török Károly sikkasztások Panamák botrányába keveredett, öngyilkos lett. Meghalt egy panaszó nélkül. 45 éves, erős, hatalmas, szépséges magyar úr volt. Gyászban, módra hagyva az asszonyt két kis gyermekével, búcsú nélkül, csók nélkül, talán minden megbánás nélkül fordított hátat mindennek, ami hozzá tartozott. Még a kisfiának is, akinek Alig négy éve csengő aranyakkal ünnepelte világra jöttét túláradó apai büszkesége. A halál dermesztő tiszteletét harmadnapra a temetés ceremóniája fejezte be. Nagy temetés volt, tömegben, hangulatban, minden rendezésen túlnőtt ünnep. Urak és parasztok zárt sorú tömege jött hitet tenni szeretetéről, becsüléséről a tekintetes főszolgabíró úr, Végtisztességén. Mert Török Károlyt első perctől Kezdve szerette a népe, S valahányszor elvágtatott szemük előtt A négy szürke ló, Röpítve a kocsi mélyén azt az embert, Aki alá jól illett a hintó, Büszkén néztek utána. Fellebb valói, Barátai, hivataltársa is szerették, Iricség nélkül, Mert jó fiú volt, kedves, Könnyelműen segítőszándékú, Lustaságában is előzékeny, Fajtája belivel, ha összekerült, természetes ösztönből tárultak ölelésre feléje a karok. Valami kinőhetetlenül kedves kamaszbáj bújkált ebben a szakállas óriásban, ami vonzóvá tette. Nagy és kisemberek megérezték benne ezt a ritka varást, amely feléje vonzotta a szívet. A parasztjai is ez a gőgös, kalotaszegi, félig tatár népség, Önként pattant fel ültéből, ha elébük állott, s boldogan süvegelték meg, valahányszor mód adódott reá. Bálványt láttak benne, szerették a hosszát, parád és erejét, hittek nagy sötét szemei tüzes nézésében, s szeliddé könnyesedtek lágy hangja mélyzengésétől, Ilyennek álmodták, ilyennek kívánták azt az urat, aki vezeti őket, az igazi főszolgabírót, aki az ő járásuk feje. Most ott álltak kemény ünneplőben, sápadtan, megrendülve a gyászoló úrirend sötét tömege mögött, annyitott sír körül. Fedetlen, meghajtott fejük szigorúsága, alázatosá szürkült a halál előtt. Asszonyaik is eljöttek, leányaik is. Dízes, keleti mintájú, varrottas gónyájukat megcsillogtatta a koratavaszi délután hűvös napsütése. Egy-egy kisgyerek fölsírt az anyakarján, mert őket is elhozták ide, a karonülőket, hadd emlékezzenek arra a nagy búcsúzásra, amelyet ittem megéltek. Kalotaszegi parasztság, remek emberfajta, tiszteletet adó, tiszteletet parancsoló, nyugodt, kemény bronzfejek néztek itten farkas szemet a pusztulással. Nem értették, milyen vihar vághatta földhöz ilyen csöndesen, ilyen hirtelen ezt a gyönyörűségükre lombosodó tölgyfát, aki ember volt a javából, és most itt fekszik előttük, készen a nagy útra díszes ládába zárva. Ládába, amelyet akár fából, akár színaranyból kovácsolt, és számára a gondviselés, nagyon közömbös hajlék az már annak, akit beléfektetnek. A végtisztességen megjelent urak sorában ott álltak a mulató cimborák. Megnyúlt fakó arcuk, önvörös szemük saját sorsuk mulandóságát csiratva pislagott a távozó barát után. Hát ez is lehetséges, így is történhetik? suttogott a kérdés. Mire feleletett, csak a halál kiózanítóan néma valósága adott. Közvetlenül a sírgödre körülállott a rokonság, szipogva, fölföl -föl sírva, sűrű orfújások között támogatták ájult aléltságában az élettelen asszonyt, az özvegyet, és a körülötte szédelgő, rémült két gyereket. A 14 éves, államszerűen törékeny, fekete, fátylas kislány kézen fogta bámuló kis öcsét, a négy éves Károlyt, és ha lehajolt hozzája, hogy igazítson valamit szegénykén, szétnyílt gyászfátyla alatt, sápadt arcocskája, megható szépsége olyan volt, mint az angyaloké. Bizony hosszú időt telik el, amíg megértik és megszokják a kicsinyek, hogy édesapjukat soha többé nem hozza közéjük az annyira türelmetlenül hazavárt, szürke négyes fogat. Papi imák a református szertartás ünnepén puritán rendje és a hivatalosan méltató beszédek baráti búcsúsztatója után Végszóra a cigánybanda mondott Isten hozzádott. Sok együtt átvirrasztott éjszaka kedves, sötétszemű, cinkos cinkostársai. A Prímás, akit tegezett Török Károly sokszor homlokon is csókolt, S úri meghitségében, bárhol találkoztak, és mindig kezet szorított vele. Most versenyt sírt a muzsikával, a maga halottját síratta benne, őszintén, becsületesen. Ösztöne nyersessége érezte, hogy ebben az egész nagy tömegben csak ő ismerte igazán. Rajta kívül nem jártott soha senki járatlan útjain ennek a magányos, belső viharokkal küszködő léleknek. Ő ismerte csak ezt a nagyurat, ismerte és szerette. Szavakkal elmondhatatlan ázsiai vagyságának megfékezhetetlen vérmérsékletén az ő vonója hasított rést néha, és a búbánatos magyar nóták fölzengő keserve nem egyszer kicsalta forrón ömlő könnyét a tekintetes főszolgabíró úrnak. Ő a prímás volt itt a varázsló, oka mindennek látta és uralta a csodát, és amíg él nem fogja soha elfelejteni, mert az úr a halálban is úr. Török Károly most megfizetteti vele párás hajnalok szemébe csalt forró könnyeit. Most itten a primásnak kell sírnia, keservesen, alázatosan, mert a halott úr sírást parancsol. Vonó nélkül, muzsika nélkül dirigálja elő könnyeit, azzal a tűrhetetlen csönddel, amelyből soha senki többé nem tudja életre muzsikálni. Bizony, a lecsukódott szemek megfagyott könnyei Nem néznek többé forró ragyogásával a tüzes életnek, A szegény sötét kis prímásra, S a kéz, a keskeny ápolt úri kéz Nem dobja soha többé feléje a pénzt, Utánozhatatlanul királyi mozdulatával a szívnek. Sírt a prímás, sírtak a cigányok, fölsírtak a hegedűk is, és mikor a a lengyelt is eljátszották, Soha nem hallott közös zokogás rázta föl a bánfi hunyadi temető csöndes békességét, mindenki sírt, Csak török károly feküdt fagyott örök mozdulatlanságban, titokzatosan, könyvtelenül, s ezt a nótával emberi írással felérhetetlen nem törődömséget. Ezt a márvány szoborrá dermet közönyt várta a frissen bontott barna föld, hogy magába zárva átvegye az enyészet Nagyszerű egyenrangúsága. Szemek, szájak, szívek bezárva, márványszobrok szobrok szők deszka ágyba, Gőgösek és hallgatagok. Fagyos szentek, hideg királyok, Szolgáljuk, fáradt bós lakályok, Oldott sarukkal csendesen, A földdel egyek lesztek szépen s mi keressük egy fakult képen, milyen is volt az arcotok.